Зачувши, скрегіт ключа в замку. «Слухай, утечу від тебе в монастир, кармеліток босих!» Вона саме роззувалася. Їй здавалося, що ця репліка може викликати усмішку. Часом їй щастило спустити діалог на гальмах, але найчастіше – ні. Ото як вигадає щось, заводився він з півоберта. Сваритися стало мало нещоденним ритуалом. Як ото почистити зуби чи застелити ліжко, раз у раз він зривався в нескінченні випоминання, завзято додаючи, давно минулим подіям фантастичних, огидних подробиць і припущень, породжених підозрами, накручував такого неймовірного, що навіть не було бажання виправдовуватися». Напевно, йому бракувало емоцій. Давався в знаки авітаміно почуттів, і Віктор компенсував його спалахами агресії, живлячися хвилою, збуреною своїми словами. Дітей не чіпав. Його донором була дружина. Його вдача, яка ніколи не відзначалася легкістю, тепер зробилася нестерпною. Єдине, чого Галя тепер справді боялася, щоб сини не перейняли від батька звички постійно дорікати чимось своїм майбутнім дружинам. Бо з такою натурою не відчути себе щасливим. Шарудіння ключа. Віктор молодший? Ні, Сергій, старший син. Він уже понад місяць живе окремо. Тату, ти вдома з порогу? «Ма, є що поїсти? А де Відько?» Начебто за кілька днів постаршав і змужнів. Своя справа і відповідальність за неї роблять із юнака-чоловіка. Сергій усе глибше поринав у батьків бізнес. Не то, що молодший, шалапут і вітрогон. Відькові, аби при першій ліпшій нагоді втекти на репетиції рок-гурту. Вони створили його ще тоді, коли навчалися в політеху. Грали агресивну музику, співали з надривом, але до них у студентський клуб валом валив юний люд. Не було де яблуку впасти, коли вони там виступали. Віктор молодший і ще й барабани додому затяг, але награвав неголосно, жалів вуха сусідів. А батьківська авторемонтна майстерня для нього була наче ті уроки для двіючника. То до одного візьметься, то до другого. Проте нічого не виходить, аби музика, аби барабани. Старший Сергій виїхав від батьків, жартуючи, що братові барабани його з дому вижили. Насправді ж причиною була дівчина – і видавалося, що йде до весілля, хоч батькам він іще нічого не казав. Мешкав тепер неподалік, і Галя ніяк не могла звикнути до того, що старший син додому тільки заїжджає, а ночувати не лишається. Вона тільки раз у раз прохала – «Зателефонуй до Олі, скажи, що ти в нас затримуєшся», або нагадувала «Завтра ольжені іменини, свято для всіх Ольг, не забудь привітати». Їй найбільше хотілося, щоб сини мали дві головні чоловічі риси – відповідальність і повагу до жінки. Її до розмови не запросили, навіть двері причинили. Мовляв, справи бізнесові, нецікаві, але за якимись невловимими ознаками вона відчула, що йдеться не тільки про зв'язки з постачальниками і тимчасову напругу в стосунках із партнером. Хтось, здається, пропонував Сергієву продати бізнес, і партнер ніби вже почав вагатися щодо своєї частки. Але Сергій уперся, не маємо наміру нічого продавати». Прийшла на кухню, щоб загасити газ під чайником, який свистів на всю хату і повернулася, почувши уривок фрази. «Звичайні виконавці, а справжні рейдери – це ті, хто замовляє». А Петро, виходить, уже погодився. «Та він з цикун, завжди був з цикун, партнер хриновий, до суду подавати». «На кого, тату? На рейдерів?» Їх за законом і рейдерами не назвеш. У нашому законодавстві нема такого поняття. А відповідальність за такі дії і поготів. Що сталося? Галя зайшла до кімнати, схвильовано переводячи очі з одного на другого. і виробничі непорозуміння. Сергій підвівся. Де ж той борщ, ма? Забагато жартував наминаючи другу тарілку, ще й попросив, щоб у для Олі насипала. Його надмірні веселощі навели на думку, що ситуація в автомайстерні досить серйозна. Але ввечері Віктор сказав «Усе нормально». Покрутився в ліжку, загортаючись у теплу ковдру по саму маківку. Його беззахисна потилиця опинилася поруч із галиненою рукою, ніби прогорнувся маленький хлопчик. Галя накрила цю потилицю долонею, і чоловік завмер. «Ти чого?» – спитав він, підвівши голову. «Одного разу на Південному ринку в Приморському місті давно-давно, коли я була вагітна, там продавали великий виноград, жовтий і прозорий, і мені так захотілося, мало не зумліла. Пам'ятаєш, ти купив мені велике гроно, помив під струменем води з вуличної колонки. Я тримала то гроно в руках, мені руки тремтіли, ковтала ягоди, напихаючись, наче ніколи не бачила винограду. На тому місці на базарі пахло рибою, а товста жінка кричала «Бички, бички, свеже є!»